wa kullu dalalatin fi anaf khonne bidin a'azakum kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab jami'ul ulum wal hikam yang merupakan syarah dari hadis hadis khamsina hadisan fi jawami'ul kalim 50 hadis yang merupakan jawami'ul kalim hadis-hadis yang betul-betul mencakup sekian banyak permasalahan dalam Islam artinya hadis-hadis yang mendasar maknanya. Hadis yang kedua adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Umar bin Khattab ini merupakan ucapan Rasulullah SAW tentang Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi alihi wasallam datayoumin" اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر قد عمر ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba muncullah seseorang yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam لا يُرَعَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرُ Tidak tampak bekas-bekas safar. Ini yani bukan musafir. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ Dan tidak ada yang mengenalinya dari kami seorang pun. حَتَّى جَلَسَا إِلَى النَّبِي Hingga orang itu duduk di hadapan Nabi SAW. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ ila رُكْبَتَيْهِ menyandarkan atau menyentuhkan lututnya ke lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wawaf kafirih ala fakirih dan meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, ya Muhammad, Akhbirni al-Islam, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اخبرني عن الاسلام ترangkan kepadaku khabarkan kepadaku apa itu Islam maka Rasulullah menjawab al-islamu an tashhada alla ilaha illa wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahajj al-bait in istata' in istata'ta ilayhi sabila kata Rasulullah sallallahu Islam adalah engkau mempersaksikan bahawasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Muhammadan adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, haji ke baitullah bagi orang yang mampu atau jika engkau mampu berjalan ke sana. Orang itu mengatakan, sedakta, engkau benar. Kalau faajibna lahuyasallahu wa yusadirkoh, maka kami pun terheran-heran. Orang ini bertanya, tapi kemudian membenarkan. Berarti pertanyaannya bukan pertanyaan tidak tahu. Pertanyaan dan setelah dijawab, engkau benar. Dikatakan atau dibenarkan oleh orang tadi dengan kalimat engkau benar. Faakhir nih anil iman. Kalau begitu, kabarkan kepada kami tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Walyaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Iman adalah. Engkau beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya. Kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya. Dan beriman kepada hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Orang tadi berkata lagi. Sodakta. Engkau benar. Kala fa 'anil ihsan kemudian dia mengatakan beritakanlah kepada kami tentang apa itu ihsan qala an ta'budallaha kaannaka tarahu ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraq kalaupun engkau tidak melihat Allah sesungguhnya Allah melihat kamu qala orang tadi berkata lagi Pak Abirnya Anisah, kalau begitu kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, Malmasulul Anha bi Akhla maminat Sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau Pak Abirnya anda Amalrotiha, kalau begitu kata orang tadi, beritakan kepada kami tanda-tandanya. Qala antalid al-amatu tanda-tandanya seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal 'uratal 'alatal ru'a'a as-syah fil bunyan. dan kau melihat seorang atau orang-orang yang dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan papa, miskin, ru'a'a as-syah Penggembala kambing tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Yang ini membangun, bangunan-bangunan tinggi. Kemudian pergi orang tadi. Maka aku berhenti sejenak tertegun dengan orang tadi. Bertanya, kemudian membenarkan. Pakaiannya bersih putih, rambutnya hitam legam. Dalam keadaan tidak ada tanda-tanda safar... Orang mana dia? Dan juga dalam keadaan kami tidak mengenalinya seorang pun. Harusnya kan salah satu. Kalau orang setempat bersih, habis mandi, dalam keadaan segar... Pasti ada yang kenal. Atau kalau tidak ada yang kenal, berarti musafir. Kalau musafir, mestinya berdebu, kusut rambutnya. Dan dalam keadaan ada tanda-tanda safar. Ini tidak ada tanda-tanda safar... Dan juga tidak dikenal Kalau orang mukim tinggal di tempat tersebut Mestinya para sahabat kenal Kalau musafir mestinya ada tanda-tanda safar Ini dua-duanya tidak Tidak ada tanda-tanda safar Dan tidak dikenal oleh para sahabat Ketika mereka tertegun qala li. Kemudian Rasulullah berkata Kepadaku kata Umar Ya Umar atadri manisain. Wahai Umar Taukah engkau siapa si penanya tadi Allahululohu Rasuluhu agam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala maka Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yaulimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian bagaimana agama kalian, mengajarkan kepada kalian din kalian. Demikian hadis yang juga masyhur di samping penting dan padat isinya dan merupakan kaedah dasar Islam dan di samping itu hadis ini sangat masyhur dan sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Nasai Ibnu Majah Ibnu Mandah Qaylusi Ibnu Hibban Al Ajurri Abu Ya'la Al Baihaqi dan Al Bagawi dan lain-lain. Akhoni -lain. billaah jazakumullah di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab berarti hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari tapi hanya diriwayatkan oleh Muslim. Tafarrada Muslimun 'ala bukhari Fa min tariq Kahmas 'an Abdullah. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Kahmas dari Abdullah Ibnu Buraydah dari Yahya Ibnu Ya'mur. Ya Dan ada kisahnya, kenapa hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang bernama Yahya Ibnu Ya'mur? Ya Berkata Yahya Ibnu Ya'mur ya Bahwasanya awal pertama yang berbicara tentang pemikiran Qodariyah. Yang ini mengingkari adanya takdir adalah di negeri Basrah. Negeri Basrah itu di Baghdad Atau negeri Basrah itu di Irak. Namanya Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama mengingkari takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Ini demikian kata Yahya ibn Ya'amur. Fan telah aku dan Humaid bin Abd Rahman al-Hamiri Hajina atau Muatamirin. Maka kami berangkat menuju Haji aku dan Humaid ibn Abd Rahman al-Hamiri Hajina atau Muatamirin untuk Haji atau Umrah. Fakulna maka kami pun mengatakan, 'Laulaqina apadan min ashabi Rasulullah, cuba.' Kalau kita punya kesempatan menemui salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian memang keadaan di masa Tabi'in. Masyarakat Tabi'in ini paling suka kalau bisa bertemu sahabat dan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting. Dan kebetulan saat itu yang sedang ramai adalah ucapan Ma'bad al-Juhani, tokoh sesat yang mengingkari takdir yang muncul di Basrah. Maka kata Ibnu Ya'mur ya mengajak Ubayd bin Abdurrahman ketika haji, coba kalau kita haji nanti kita cari sahabat dan kita tanya masalah ini. Laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu <tuh> alaihi wasallam fasalnahu Coba kalau kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat kemudian kita tanyakan hal ini kepadanya. Apa yang diucapkan oleh haula apa yang diucapkan oleh mereka-mereka yang mengkari takdir, yang tidak percaya pada takdir dan Allah takdirkan, Allah beri taufik dia ketemu bersama Abdullah ibn Umar ibn Al Khattab ketika haji bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn Al Khattab dalam keadaan masuk ke masjid maka aku apit beliau artinya satu ke kanannya satu ke kirinya Eh dahuna, ahaduna an yang ini, walakhir an cimaleh. Salah seorang kami di kanannya dan salah seorang kami di kirinya. Fadlan tu, anna sahabi saya kiluk kalam illya. Dan aku menduga, kalau sahabatku ini akan memasrahkan kepadaku untuk bertanya, maka aku langsung bertanya. Fakultu Abu Abdur Rahman. Ini Aba Rahman adalah kunyahnya Abdullah bin Umar. Wahai Aba Rahman, Sesungguhnya telah muncul di tempat kami. Seseorang yang membaca Al-Quran. Memiliki ilmu. Dan diterangkan keadaan mereka. Tetapi mereka mengaku-ngaku. Bahwasannya takdir itu tidak ada. wal amruun Dan urusannya semuanya terjadi dengan kebetulan. Maka Ibn Umar menjawab. Idza laqita ula'ika fa kalau engkau kalian bertemu dengan mereka sampaikan pada mereka anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya Ini yani demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya. Aku bersumpah bahwa kalau salah seorang mereka berinfak emas segunung Uhud. Banyaknya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ibn Umar anhu sampai bersumpah dengan nama Allah. Kalau mereka orang-orang yang mengingkari takdir itu berinfak emas segunung Uhud sekalipun. Tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'min bil qadar sampai mau beriman kepada takdir. Kemudian Ibn Umar berkata, haddatsani abi Umar bin Khattab. Ayahku menyampaikan kepadaku. Sedangkan ayahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahku menyampaikan kepadaku satu hadis bahwa beliau ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seseorang yang sedih di Dubai di Tiab, sedih di Sawah di Shah. Laa yuraminhu Hadis yang tadi sampaikan oleh Ibn Umar. Jadi ini yang disebut dengan asbab al-wurud, sebab diriwayatkannya hadis ini oleh Ibn Umar adalah ternyata kisahnya pertanyaan dari seorang yang datang dari Basrah Ibn Yamur dan sahabatnya Fumaid yang menceritakan tentang Qadariyah yang muncul di Basrah di Irak. Maka Ibn Umar. Menyatakan perlepas diriannya. Dan ini masih di riwayat muslim ya. Berarti sahih dari riwayat muslim. Bahawasanya Ibn Umar berlepas diri dan menyatakan aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dariku. Dan sungguh demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengan namanya. bahwa mereka tidak akan diterima infaknya walaupun segunung Uhud. Sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sungguh aku mendengar. Ayahku menyampaikan kepadaku bahwasanya ketika dia duduk-duduk bersama Rasulullah tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam dan tidak tampak bekas-bekas safar, kemudian mendekat kepada Rasulullah dan meletakkan lututnya dekat dengan dan melekat dengan lutut Rasulullah, meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah dan kemudian mengatakan mal Islam. Kemudian bertanya mal iman sampai akhir hadis dan ternyata itu adalah Jibril. Yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Aina syahid min hadhal hadith. Mana syahid yang dijadikan hujjah oleh ibnu Umar. Untuk membantah Qadariyah. Al-Iman. Ketika ditanya mal-Iman. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Sampai pada kalimat. Wal-Qadari khairihi wa syarihi. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan dalam riwayat-riwayat lain, Ada tambahan-tambahan lafad atau ada lafad-lafad yang berbeda. Karena kalimat tambahan nanti dikira kalau para rawi yang menambahkan. Bukan demikian. Artinya ada perbedaan-perbedaan lafad. Karena tentunya, sahabat-sahabat yang sama-sama menyaksikan hal tersebut, Ketika menceritakan tentunya, walaupun kisahnya sama, lafad-lafadnya berbeda. Maka di sana ada beberapa perbedaan-perbedaan lafad Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah Bahawa hadis-hadis tersebut Ada al-fadihah Lafad-lafadnya ada perbedaan Yang satu ada kelebihan Atau yang satu ada kekurangan Yang satu ada kalimat ini Yang satu tidak ada kalimat itu Dan akhirnya saling melengkapi Dan di antaranya tentunya Yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Di dalam sahihnya dari jalan Sulaiman at Dari Yahya Ibn Ya'mur. Yang juga dikeluarkan oleh Muslim. Dari jalan ini. Hanya saja. Di dalamnya tidak disebut. Lam yadkur lafad wa fihi ziyadat minha. Ada yang tidak disebut lafadnya. Dan ada yang disebut. Misalnya dalam masalah Islam. Ketika ditanya mal-Islam. Di sana ada kalimat. Dalam riwayat Ibn Hibban. Watahujjah. Wata'atmir, wata'atsil min al wa antatim al-wudu, watsum Ramadhan. Engkau haji dan umrah, wata'atsil min al Karena haji dan umrah kadang disatukan dalam satu manasik. Maka di sini disebutkan haji dan umrah. Dan engkau mandi dari janabah. Dan engkau menyempurnakan wudu mandi janabah. Dan menyempurnakan mudu. Tidak disebut dalam riwayat muslim. Karena memang itu adalah toharah. Dan toharah termasuk syaratnya salat Maka disebut salat sudah cukup. Karena dengan salat itu tentunya syarat-syaratnya adalah toharah. Kalau hadasnya hadas besar harus mandi. Kalau hadasnya hadas kecil maka bermudu. Maka yang mandi benina Demikian pula lafad-lafad lain. Dalam riwayat-riwayat lain. Ada lafad-lafad yang merupakan tambahan kejelasan, tambahan kejelasan. Seperti kalimat. Setelah dijawab masalah keislaman, orang tadi bertanya, yang ternyata adalah Jibril. Kalau aku kerjakan semua itu, aana muslim? Naam, anta muslim. Demikian pula setelah dijawab tentang keimanan, antuqmina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhir hadis. Kemudian orang tadi bertanya, kalau aku mengerjakan seluruhnya, aana mukmin? Naam, anta mukmin. Ini Ekorni bin Naazakumullah tambahan kejelasan ini menjadikan kita lebih jelas bawa seorang dikatakan Muslim ketika dia melakukan hal-hal yang bawahir dari amalan-amalan Islam. Sedangkan seorang dikatakan Mukmin kalau dia meyakini di hatinya keyakinan-keyakinan yang diwajibkan untuk dia yakini. Ekorni bin Naazakumullah disebutkan secara detail oleh Nurajab. Perbedaan-perbedaan lafad dari riwayat-riwayat tersebut. Dan kita ringkas sampai pada ucapan Ibnu Rajab. Wahuwa hadithun azim jiddan. Di halaman berikutnya. Wahuwa hadithun azim. Kata Ibnu Rajab, ini hadith yang sangat agung. Yajtamil ala syarhid dini kullih. Hadith yang mencakup seluruh urusan-urusan agama. Urusan din. Wali hadza qala an-nabiy fi akhirih wa lakannaytu nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan di akhirnya hadza ini adalah jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian ba'da an syarahha darajat al jadi kenapa dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa jibril mengajarkan agama kalian Karena apa yang ditanyakan tadi inti dari agama. Al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian al-Ihsan. Kemudian tentang hari kiamat. Makanya sering disebut dengan kalimat dalam hadis ataupun dalam Al-Quran. Man kana yu'minu billahi wal-yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal-yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal-yawmil akhir. Wal akhir. Ini sering disebut. Barang siapa yang beriman dengan kepada Allah dan hari akhir. Karena kepada Allah dan hari akhir ini adalah iman yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka Al-Fatihah ditanyakan kepadanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan setelah itu ditanyakan tentang hari kiamat. Berarti di sini dijadikan oleh Rasulullah SAW. Semua itu sebagai din, sebagai agama. Maka dikatakan oleh Jibril kepada Umar dan para sahabat. Itu adalah Jibril datang kepada kalian. Mengajarkan din kalian. riwayah Dan terjadi perselisihan pula. Apakah atau terjadi perselisihan Lafaz maksudnya. Di dalam beberapa riwayat. Ada yang mendahulukan pertanyaan tentang Islam. Baru kemudian iman ada yang mempertanyakan pertama kali iman dulu baru kemudian Islam. Dan dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yakni dikeluarkan oleh Muslim dimulai dengan pertanyaan tentang apa itu Islam. Baru kemudian apa itu iman. Sedangkan dalam riwayat Tirmizi dan lain-lainnya dimulai dengan pertanyaan apa itu iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat dan datang pula dari beberapa riwayat dari hadis Ibn Umar bahawa dia bertanya ini yani orang tadi bertanya tentang ihsan bainal islami wal iman berarti setelah islam tidak langsung iman kemudian bertanya tentang ihsan baru bertanya tentang iman apa itu iman tetapi amal islam ini yang disebutkan di dalam riwayat muslim ini yang asah yang paling sahih adalah yang disebutkan di awal yaitu yang dikeluarkan oleh muslim dari hadis Ibnu Umar dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik kita bahas pertama kali tentang Islam. Fa'mal Fa Islam faqad faṣsarahu Nabi. Adapun Islam tentang ditafsir telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan a'malul jawarih ad-dhahirah. Nabi menerangkan apa itu Islam? Nabi menerangkannya sebagai amalan-amalan bahir. Apa amalan bahir? Amalan yang tampak, yang terlihat. Ini disebut Islam. Minal qawli wal amal. Apakah ucapan dilisan ataupun amalan dengan anggota badan? Kalau itu amalan bahir, maka disebut Islam. Maka ketika ditanya apa itu Islam Rasulullah menyebutkannya Amalan-amalan dahir Yang paling utama Yang paling wajibnya Yang paling diperintahkan sebagai rukun min arkanin Islam Yaitu Engkau bersyahadat Engkau salat Engkau puasa Mengeluarkan zakat Engkau haji Ini Islam Terdiri dari amalan-amalan yang dahir Bukan amalan batin Yani Yang pertama syahadat. Kemudian syahadat merupakan amalan lisan. Yang kemudian adalah salat. Dan salat amalan anggota badan. Dan juga lisan. Kemudian ita'u zakah. Wa salamu ramadhan. Kemudian haji. Bagi yang mampu. Wa hiya mun qasimatun ila amalin badaniyin wa amalil lisan. Wa amalil jawarih. Berarti, amalan-amalan yang disebut sebagai amalan dohir tadi, terbagi. Ada yang dikerjakan dengan lidahnya, ada yang dikerjakan dengan anggota badannya. Seperti sholat dan puasa, dikerjakan oleh badannya, maka dikatakan amalun badani. Sedangkan haji, atau sedangkan zakat, adalah amalun mali, amal dengan harta. Mengeluarkan zakat. Wa ilamah wa merakab dan ada amalan yang tersusun dari semuanya, lisannya dan juga hartanya dan juga tenaganya, yaitu haji binisbah ilal bayit an Mekah. Kalau orangnya jauh dari Mekah, maka harus mengeluarkan harta pula, mengeluarkan berbagai macam modal untuk bisa sampai ke Mekah. Tentunya kalau dekat berarti hanya badannya saja. Sedangkan hartanya tidak keluar banyak. Tetapi yang jauh. Dia harus mengeluarkan sekian banyak hartanya untuk haji. Qala. Fahadatan bih. Ala anna jemi'al wajibatul zahirah. Dakhilatun fi musammal islam. Dan perlu catatan. Sebagaimana di dalam riwayat Ibn Hibban yang kita singgung tadi. Disebutkan pula umrah. Disebutkan pula mandi janabah dan disebutkan pula wudu. Berarti yang namanya Islam itu seluruh amalan-amalan yang bawahhir, amalan-amalan yang tampak. Ini tanda peringatan bahawa keislaman adalah seluruh amalan-amalan wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya yang tampak, yang merupakan amalan bawahhir tadholfi musammal Islam, masuk. Di dalam apa yang dinamakan Islam. Naam. Karena Islam itu adalah. Yang maknanya secara bahasa adalah. Pasrah atau berserah diri. Tunduk maknanya. Ya. Saya tunduk. Saya menyerah untuk disuruh apapun. Itu maknanya Islam. Berarti orang yang sudah. Mau bersyahadat. Mau sholat. Mau dia puasa. Mau dia haji. Dan mau mengerjakan kewajiban-kewajiban. Maka dia Muslim. Apakah dia mukmin atau bukan mukmin? Adapun masalah iman, urusan hati. Bahawah dia muslim. Batinnya, Wallahu ta'ala a'lam. Maka konefidina azakumullah, ketika datang al-a'ram, orang-orang badui, orang-orang gunung, orang kampung, yang biasanya ucapan ucapannya kasar dan tidak tahu sopan santun, datang kepada Nabi, mau masuk Islam. Dan kemudian memanggil-manggil Rasulullah dari luar bilik dengan tidak sopan. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ebshir. Wahai Muhammad. Bergembiralah, bergembiralah. Kami datang mau beriman kepada kamu. Kami datang mau beriman, mau masuk Islam. Dipanggil-panggil dengan Ya Muhammad, Ya Muhammad dari luar biliknya dengan tidak sopan. Dan kemudian menyatakan, Amanna, kami telah beriman, kami telah beriman. Gembirlalah kamu. Seakan-akan. Imannya mereka itu menguntungkan Rasulullah SAW. Padahal justru semestinya menguntungkan mereka sendiri, kan begitu? Maka Allah turunkan ayatnya pertama menenangkan Rasulullah agar memaklumi mereka orang-orang yang bodoh tadi orang badui. Maka dikatakan Innaaladina yunaduna kami wara il fajrati aktarum la yaqinun sesungguhnya yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik-bilik itu adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang bodoh. Jadi, berita untuk maklumi sajalah. Ya. Habis itu dikatakan kepada mereka bahwasanya iman belum masuk pada kalian. Jangan kalian ucapkan amanna, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jangan katakan amanah, katakan aslamna. Dan iman belum masuk ke hati kalian. Kalau iman sudah masuk ke hati mereka, niscaya mereka akan mengatakan, Alhamdulillah, kami bersyukur kami bisa masuk Islam. Bukan, ya Muhammad, senenglah kamu, kami sudah masuk Islam. Berkibirat kamu, kamu beruntung saya sudah masuk Islam. Loh, kamu seakan-akan memberikan sesuatu pada Nabi. Padahal Allah memberikan kepada mereka justru dengan keislaman mereka. Ikhwan apabila na'zakumullah Allah ingatkan tentang ini yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin yamunnuna 'alaika an aslamu kata Allah mereka itu seakan-akan memberikan jasa kepadamu ketika mereka masuk Islam Kul katakan kepada mereka la tamunnu alayya islamakum jangan kalian seakan-akan memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman bahkan justru Allah lah yang memberikan jasa kepadamu memberikan kebaikannya kepadamu karena kamu masuk Islam karena kamu beriman in kuntum shadiqin itu pun kalau benar En kuntum shadiqin, adeh itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Fa qul lafina berarti Islam dan iman itu dibedakan. Apa perbedaannya? Kalau Islam amalan-amalan zahir, -amalan kalau iman amalan-amalan batin. Berkat Ibnu Rajab selanjutnya. Innamadzakaraha huna ushul a'mal al-Islam allati yanbani al-Islam al 'alayha hanya saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah prinsip-prinsip dasar amalan-amalan Islam jadi yani yang disebutkan hanya yang paling utamanya yang merupakan pokok-pokoknya yang Islam dibangun di atasnya. sebagaimana nanti akan dibahas di dalam hadis bunyial Islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima di tempatnya insyaallah pada babnya Alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawluhu fi ba'd riwayat. Dan ucapan Rasulullah dalam beberapa riwayat. Ada kalimat. Fa'idha fa'altu dhalika. Ini ucapan orang yang datang kepada Nabi tadi. Lahu fa'altu fa ada muslim. Kalau aku sudah melakukannya. Apakah aku dikatakan muslim? Qala na'am. Iya kamu dikatakan muslim lafad ini menunjukkan bahawa min akmalil itian bima, bima badi'il islamil khom soro musliman haqqan kalau seorang muslim telah mengamalkan lima perkara ini maka dia adalah seorang muslim yang hakiki yang sebenar-benarnya muslim ma'annaman aqarrabi syahadat ini soro musliman hukman Walaupun kalau ada seorang yang kafir Datang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammad dan rasulullah Baru syahadat saja Sudah muslim atau belum muslim? Sudah Berarti yang dimaksud apakah saya muslim Ya'ani apakah saya muslim haqqon? Iya Kalau kamu sudah mengucapkan rukun islam seluruhnya Kamu muslim haqqon Kalau orang baru syahadat Muslim haqqon atau muslim hukman Muslim hukman. Hukumnya dia sudah hukum Muslim. Hukumnya Muslim tidak boleh didukai. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diperangi dan seterusnya. Da Muslimin, Tidak halal darah seorang Muslim. Tetapi untuk menjadi Muslim. Hakkan sebenarnya dituntut. Untuk mengerjakan sholat. Dituntut untuk berpuasa Ramadan. Diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisab. Sudah melebihi nisab. Dan sudah... Lewat satu haul, wajib mengeluarkan zakat. Dan diwajibkan pula untuk haji jika mampu. Untuk menjadi muslim yang hakiki. Walaupun ketika dia mengikrarkan syahadatain, Sudah dihukumi sebagai muslim. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah. Faizadakala fil islami bidhalika alzama bil qiyami bibakiyatika salil islam. Kalau sudah masuk Islam dengan syahadatain, tentunya dia diharuskan untuk mengerjakan sisanya. yakni salat, puasa, zakat dan haji. Tapi sekarang sebaliknya. Kalau yang sudah Islam meninggalkan rukun-rukun tadi, kalau meninggalkan yang pertama, dia tidak mau bersyahadat lailahaillallah muhammad rasulullah atau membatalkan syahadatainnya maka dia keluar kharaja minal islam keluar dari islam wa fi khurujihi islam bi tarki shalat adapun rukun yang kedua ketiga keempat dan kelima terjadi ikhtilaf para ulama yang sangat terkenal Masyur ikhtilafnya adapun yang pertama sepakat para ulama barang siapa yang meninggalkan syahadatain atau tidak mau mengikrarkan syahadatain atau membatalkan syahadatainya saya tidak beriman dengan Tauhid. Dan saya tidak beriman bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul. Atau menyatakan bahwa ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam dengan sepakat seluruh para ulama. Tetapi yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir. Dengan kafir keluar dari Islam. Ada yang kufur amali tidak keluar dari Islam. Demikian pula meninggalkan zakat. Demikian pula meninggalkan puasa. Demikian pula meninggalkan haji. Terjadi ikhtilaf. Iktilaf pun masyur. وَكَذَلِكَ فِي تَرْكِهِ بَقِيَةَ مَا بَدِلْ إِسْلَمِ الْخَمْسِ كَمَا فَنَدْكُرُهُ فِي Nanti akan dibahas pada babnya insyaAllah. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيُ الْعَمَلَ الظَّهِرَةِ Dan termasuk dalil-dalil yang bahawa yang namanya Islam adalah amalan dha'hir. Kadang-kadang. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis-hadis lain. Tentang Islam. Tetapi tidak menyebutkan rukun Islam saja. Tapi menyebutkan yang selain itu. Islam adalah begini. Islam adalah begitu. Sekian banyak hadis-hadisnya. Ini sebagai bukti. Bahawa yang namanya Islam. Seluruh amalan dha'hir. Tidak hanya lima tadi. Ya. Yes. Semua amalan dha'hir, yaitu amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam, Itu adalah Islam. Seperti contohnya, Rasulullah mengatakan, Al-Muslimu, Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, Hadis sahih, Mesyur dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang Muslim, kata Nabi, Adalah orang yang lidahnya dan tangannya menyelamatkan Muslimin yang lainnya. Man salim al Muslimun min wa Yang kaum muslimin selamat dari lidahnya Dan selamat dari tangannya Ini kaum muslimin selamat dari gangguannya Lidahnya tidak mengganggu Anggota badannya pun tidak mengganggu Ini al-muslim Berarti termasuk Islam adalah tidak menyakiti Tidak mengganggu kaum muslimin Itu termasuk Islam juga Amalan bahir atau amalan batin? Amalan bahir pula Hadis lain di dalam Sahihain juga dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda bahwa ada seseorang ketika datang kepada Nabi SAW bertanya tentang ayyul islami khay islam yang terbaik yang seperti apa keislaman yang terbaik dijawab keislaman yang terbaik adalah antataimut ta'am wa taqra as-salam Alamul Arab tak waman dalam tarif. Keislaman yang terbaik adalah engkau memberi makan kepada orang miskin dan engkau memberi salam kepada semua yang engkau kenal dan engkau tidak kenal. Masuk dalam rukun Islam? Tidak masuk dalam rukun Islam. Tetapi juga disebut Islam. Berarti kesimpulannya Islam itu adalah amalan-amalan dohir -amalan semua yang diperintahkan dalam Quran dan sunnah itu adalah keislaman. Demikian pula dalam sahih Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Inna lil-islami suwan. Wa manaran ka manarit tariq. Sesungguhnya di dalam Islam ini ada rambu-rambu. Dan tanda-tanda jalan. Seperti rambu-rambu Di jalan. Mendalikan di antara rambu-rambu jalan itu adalah rambu-rambu Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Waktu Qimus Salah, engkau menegakkan salat. Waktu Tilz Zakah, engkau mengeluarkan zakat. Waktu Sumer Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wal Amri bil Ma'roof, wana'iyah anil Munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang Munkar itu pun termasuk Islam. Kalau yang pertama, kedua, dan ketiga termasuk dalam rukun Islam, tapi Al-Amr bil Ma'ruf an-Nahiyah dan Munkar tidak disebut dalam hadis tadi, tidak disebut dalam hadis Ibn Umar ketika Jibril bertanya mal Islam, Rasul hanya menjawab, An la ilaaha illallah, watuqimus salat, watuatiyazaka, wataqsuma Ramadhan, wathajjil bait. Tapi di sini disebutkan Islam itu memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Yaitu, engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, dan engkau beramar ma'aruf nahi munker. Wa taslimuka ala bani adam idha lakitahum. Dan engkau memberi salam kepada manusia ketika engkau melewati mereka. Dan engkau memberi salam kepada keluargamu ketika engkau memasuki rumah mereka. Ini juga al-Islam. Keislaman. Maka kata Nabi selanjutnya dalam hadis ini. فَمَنِنْ تَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْءًا فَهُوَ السَّحْمُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ tarakahu Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripadanya, berarti dia meninggalkan satu bagian dari Islam. saham adalah bagian. Sahmun minal Islam, sebagian dari Islam kamu tinggalkan. Berarti Islamnya berkurang sebagian. Islamnya berkurang lagi sebagian. Ditinggalkan tiga perkara, berkurang lagi tiga bagian. Dan terus ketika dia tidak mengerjakan yang ini, tidak mengerjakan yang ini, tidak mengerjakan yang ini, mengerjakan yang ini maka keislamannya berkurang, keislamannya berkurang, keislamannya berkurang. Waman yetrkuhunna, fadnabda al-Islam wara'adhurih. Ataupun yang meninggalkan semuanya, rambu-rambut rambut rambu -rambu tadi ditinggalkan seluruhnya, fadnabda nabadal islam Wara'a wara'adhurih. Berarti dia meninggalkan keislaman di belakang punggungnya. Ya, ini seperti Yahud. Yang meninggalkan kitabnya dan melemparkan kitabnya. Islam juga bisa begitu. Kau muslimin yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Maka keislamannya berkurang. Meninggalkan dua kewajiban. Dua bagian dari keislaman berkurang. Meninggalkan sekian banyak keislaman Berarti dia meninggalkan sekian banyak bagian dari Islam Dan kalau meninggalkan seluruhnya Berarti dia telah melemparkan keislamannya di balik punggungnya Maka namanya saja dia sebagai Muslim Atau istilahnya Islam KTP Atau Islam dalam keadaan Al-Musamma Al-Ishim saja Lal-Musamma Tinggal namanya tanpa hakikat Ikhwan Ibn Azzaikum Allah Dikatakan dalam riwayat lain dari Ibnu Merduya. Kalau riwayat yang tadi dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam mustadratnya. Dan kemudian di dalamnya ada permasalahannya. Kemudian diperiksa oleh para ulama ahli hadis Dan kesimpulannya dikatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Sebagaimana dalam silsilah al-ahadith sahihah oleh Syekh al Bani nomor 333 dikeluarkan pula oleh Ibn Mardu atau Merdaweh dari hadis Abu Darda dari Nabi SAW. alaihi bahwa dia menyatakan lil islam dhiya'un wa alamatun kama nar at tariq sesungguhnya islam memiliki cahaya dan memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan Berarti Islam itu memiliki pelita-pelita, cahaya, dan juga memiliki tanda-tanda jalan. Faroq suha, wajmauha syahadah. Intinya, kepalanya adalah syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu warasul. Dan menderikan salat, mengeluarkan zakat, watama mulwudu dan menyempurnakan wudu. Walhukum berkitaabillahhi wasunnatin nabihi dan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Amal bawahir apa amal batin? Hah? Berhukum dengan hukum Allah, bawahir atau batin? Hah? Kalau aku rakyat, bawahir. Nah. berarti keislaman atau keimanan, keislaman. Dari sini sudah terlihat kesalahan aliran sesat dari kalangan khawarij yang menyatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan keluar dari Islam. Padahal masalah salat, zakat, puasa dan haji saja ketika ditinggalkan ada khilaf, masyhur di kalangan ulama. Ikharni binina azakumullah. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, termasuk keislaman, ta'atubulatil amri, mentaati penguasa wa taslimakum ala dan menyerah menyerahkan diri-diri kalian dalam artian untuk taat dan tunduk dipimpin dan salam kepada sesama kalian dan salam pula kepada keluarga kalian idza dakhaltum buyutakum kalau masuk ke rumah-rumah kalian wa ala bani adam dan kalian memberi salam kepada anak Adam kepada manusia ketika kalian bertemu dengan mereka hadis ini dikatakan wa fi isnadihi da'fun la'allahu mauqufun Disebutkan auradahu as-Suyuti fi ad-Dur yani, mansur Sedangkan yang sahih min hadisi Ubay atau min hadis Abi Ishaq dari Silah ibn Zufar dari Hudzaifah bahwa dia menyatakan al-islamu samaniatu ashum Islam itu ada delapan bagian Ini sahih tapi mewkuf ala hudaifah Islam itu ada delapan bagian Al-Islamus sahmun Salat sahmun Wa zakatu sahmun Wa hajjul bayat sahmun Wa jihad sahmun Wa sawmu ramadhan sahmun Wal amru bil ma'ruf sahmun Wa nahu'anil munkar sahmun Islam itu memiliki atau ada delapan bagian di dalamnya. Delapan kredit di dalamnya. Barang siapa yang sudah mengucapkan syahadat Islam, maka dia sudah mendapatkan satu bagian utama. Kemudian salat itu yang kedua. Zakat juga bagian. Haji juga bagian. Jihad juga bagian Islam. Puasa Ramadan juga bagian Islam, amar ma'ruf nahi munkar juga bagian Islam. Dan dikatakan di akhirnya khabaman la sahmalahu. Celakalah. Rugilah orang yang tidak memiliki bagian dalam Islam. Yang tidak memiliki bagian dalam Islam artinya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian disebutkan pula selanjutnya riwayat dari Al-Bazzar dan riwayatnya do'if pula. Maka kita lewati. Kemudian hadis Hudhaifah. Dikatakan oleh Ibn Rajab justru lebih sahih. Dikatakan demikian oleh Daru Qutni dan lainnya. Wa qauluhu dan ucapannya. Al-Islamu sahmun yang dimaksud ay as-shahadatayni. Shahadatayni merupakan keislaman atau merupakan dasar keislaman. Li annahuma ilmul Islam wa bihima insa musliman karena dengan itu seseorang akan menjadi Islam. Yang tadinya kafir dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah maka dia menjadi muslim. Maka qouli bi nadzaakumullah hadis-hadis tadi. Yang semuanya sahih, yang dhaif sudah kita sebutkan dan itu tidak sebagai hujjah bahwasanya Ibnu Rajab menyebutkannya sebagai dalil-dalil bahawa yang disebut Islam seluruh amalan-amalan zahir. -amalan Semua amalan zahir adalah keislaman. Maka amalan-amalan zahir -amalan yang diperintahkan oleh Allah jika berkurang, ada yang tidak ditaati, berarti bagian dari keislamannya ditinggalkan. Sebagian dari keislamannya berkurang dan terus begitu sampai pada akhirnya naudzubillah bisa jadi seseorang masih bernama Muslim, tetapi dia dalam keadaan tidak memiliki keislaman sama sekali. Ini bisa terjadi pada manusia. Maka Ikhwan Ibn Azzaqumullah tentunya ini sebagai isyarat untuk kita memelihara keislaman kita dengan memelihara amalan-amalan zahir. -amalan yang kita harus terus memegang hukum Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu kita jalani. Apa yang dilarang dari Quran dan Sunnah, kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berupaya sebisa-bisanya untuk mengerjakannya. Sehingga keislaman kita semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nasolah taufiq wa'afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyikul kawatu uraiki. Apa yang dilakukan oleh seseorang Muslim, atau salafiyin, atau Talabul ilmi pencari ilmu, yang tidak mengamalkan suatu amalan yang mustahab seperti tarawih salat sunnah, rawatib dikarenakan tidak memiliki niat untuk melakukannya apakah seseorang boleh melazimkan alasan tersebut jazakumullah khair. ya berarti dia badui ada seorang badui badui, orang Arab yang terkenal bodoh datang kepada Rasulullah SAW. ya Rasulullah apa yang diwajibkan dari salat kepada aku dia jawab salat lima waktu Kecuali kalau kamu mau sukarela. Kalau gitu apa yang diwajibkan atasku dari puasa. Puasa Ramadan, kata Nabi. Kecuali kalau kau mau menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Tiba-tiba orang tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Aku tidak mau mengerjakan yang metotawwek, yang tatawwek. Aku mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Terus dia pergi. Sahabat itu marah. Para sahabat menyatakan, Ya Rasulullah, dia munafik. Kata Rasulullah tidak. Aflahain sadak. Dia benar atau dia akan falah kalau jujur, kalau konsekuen. Silahkan kalau konsekuen memang tidak wajib kok. Tidak mengerjakan tidak apa-apa. Tapi kita bisa tahu kadar keimanannya. Kan begitu. Kita tahu kadar kesolehannya sampai mana. Dan kadar kecerdasannya. Sebab apakah dia yakin? Salat yang wajibnya dan puasa yang wajibnya sempurna. Apakah dia yakin sempurna? Kalau orang itu cerdas akan mengatakan, tentunya pasti ada kekurangan, kekurangan, kekurangan. Dan kalau kekurangan, kekurangan, kekurangan, bagaimana menyempurnakannya? Ya dengan salat-salat sunnah. Maka orang yang cerdas pasti berusaha untuk menambah dengan salat-salat sunnah untuk melengkapi salat wajibnya. Sebagaimana di dalam hadis yang dinukil oleh para ulama ketika berbicara masalah ini, disebutkan, bahawa pertama diperiksa salat yang wajibnya. Ketika ada kekurangan-kekurangan ditanya. Apakah dia punya salat-salat sunnah? Nah, kalau orang itu malas mengerjakan salat-salat sunnah, saya enggak ninyat. Malas kan enggak wajib. Selalu kan enggak wajib. Oh, baduyahlah. Berarti ini orang bodoh. Memang kalimat bodoh dari bedu. Bedu, bodoh. Eh, kau diberi naazakumullah. Tentunya, orang-orang yang cerdas akan berupaya dan berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan saleh Karena dia tidak tahu yang mana amalannya yang diterima. Salat yang wajib, bisa jadi rusak. Karena niatnya yang jelek, atau karena ada riak, karena ada ini, karena ada kekurangan itu. Atau kurang bersih tempatnya, ada najis, atau ada segala macam. Ini sangat mungkin. Maka tentunya... Kita butuh untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang tambahan, yang sunnah, untuk melengkapinya, untuk menyempurnakannya. Kalau yakin, maka dia akan berkata, cukup yang wajib saja. Ini kan tidak wajib. Kalau yakin diterima. Dan tentunya tidak ada seorang yang cerdas mengatakan, amalan saya yakin diterima. Tidak ada. Maka ya konekudina azakumullah, usikum wa'iya ya betakullah, aku wasiatkan kepada khawatirin dan kepada seluruh muslimin. Untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala dan untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal nanti di hadapan Allah ketika kita di padang masyar dalam keadaan kita memiliki amalan-amalan yang saleh dalam keadaan cukup bisa mengimbangi kekurangan kekurangan kita dan kesalahan kesalahan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.